Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'ad. Para agamirsa ikhwata iman Para pendengar ke muslimin dan muslimat. Rahimakumullah. Jami'an. Alhamdulillah kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya terutama nikmat iman Islam dan nikmat menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setia berjalan di atas tuntunan hidupnya yang selalu berusaha untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau Alhamdulillah Awalan wa akhira wa zahiran wa batinah. Salawat dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita yang mulia. Sayyidina wa habibina. Muhammad bin Abdullah. Salawatullahi wa salamu alaihi. Allahumma salli wa sallim. Ala abdika wa rasulika Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Para pemirsa dan juga para pendengar. Ikhwat iman Rahimakumullah Seperti biasa kita kembali mengkaji Akidah Al-Sunnah Wal-Jamaah Yang kita sadar dari kitab Al-Ibana Nusul Nusulidiyana Karya Imam Abu'l-Hasan al asyari Al-Shafi'i Rahimahullah Masih berkaitan dengan pembahasan tentang Kalamullah Al-Quran sebagai kalamullah Tentunya kalamullah adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat Allah bukanlah makhluk maka Al-Quran sebagai kalam Allah bukanlah makhluk itulah akidah Ahli Sunnah dan dalam hal ini kita yakin dengan siyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun, bahawa Al-Quran kalam Allah bukanlah makhluk pada hakikatnya <coughs> begitu kita mengatakan Al-Quran kalamullah sebenarnya, sebenarnya telah cukup ya, Dari menambah kalimat Laisa bi makhluk Kerana kita mengetahui Kalamullah sifat Allah Dan Allah Bukanlah makhluk Dan sifat tersebut Ada pada zat Allah Ya Dan zat Allah bukanlah makhluk Maka begitu juga Sifatnya bukanlah makhluk jadi pada dasarnya telah cukup tanpa menambah kalimat Laisa sah atau gaya makhluk. Akan tetapi tatkala orang-orang Jahmia, sekte Jahmia yang mengingkari sifat-sifat Allah, yang mengatakan Al-Quran makhluk, ya. maka tatkala itu ahli Sunnah yang mendengar pernyataan orang-orang Jahmia tersebut Ya, membantah pernyataan tersebut sehingga menambahkan kalimat mereka itu makhluk dan mereka yakin, saya yakin yakinnya. Ini akidah al alisunah ulama ah. dan ini yang dijelaskan oleh Imam Abu hasan Al Ashari, rahimahullah. Setelah beliau menyebutkan dalil al Quran dan juga dan dari secara logika Yang benar Menunjukkan kepada Hakikat permasalahan yang sesungguhnya Iaitu Al-Quran Kelamullah Dan kalam merupakan sifat Allah Dan sifat Allah bukanlah makhluk Kemudian beliau menyebutkan Pada bab yang kelima Madukira minar riwayati fil quran Bab yang kelima adalah Tentang Riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang Al-Quran. Artinya Al-Quran kalau Allah bukankah makhluk. Kemudian beliau menukil perkataan Abu Bakar salah seorang dari murid Imam Ahmad bin Hanbal "Qalarahihi rahimahullah Qal Abu Bakar. Ataitu ana wal Abbas bin Abdil Azim al Anbary, Aba Abdillah. pasal al Abbas bin Abdil Azim Aba Abdillah." أحمد بن حمد رحمه الله وردي الله عنه وقال له قوم هنا قد حدثوا يقولون القرآن لا مخلوق ولا غير مخلوق هؤلاء أضر من الجهمية على الناس وإلكم فإن لم تقولوا ليس بمخلوق فقولوا مخلوق قال أبو عبد الله هؤلاء قوم سوء فقال, فقال العباس ما تقول يا أبو عبد الله فقال الذي أعتقده وأذهب إليه ولا أشك فيه أن القرآن غير مخلوق ثم قال سبحان الله ومن شك في هذا Abu Bakar mengatakan saya bersama Abbas bin Abdul Azim al ambari datang kepada Abu Abdullah yaitu Imam Ahmad bin Hanbal kuniyanya adalah Abu Abdullah karena anak beliau Abdullah yeah. Abbas bin Abdul Azim bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal semoga Allah merahmatinya dan meridhoi beliau waqala la wa hai imam kau munhahuna ada sekelompok di sini kod hadda mereka telah mengatakan ya Al Quran ialah makhluk, apa lagi makhluk? Al Quran itu bukanlah makhluk dan juga bukan bukan makhluk. Artinya apa? Dia tidak makhluk dan juga bukan bukan, bukan makhluk. Jadi dia menafikan keduanya. Tidak mengatakan Al Quran ya juga makhluk. Dan tidak juga mengatakan, La makhluk. Ya. Kata Imam Ahmad, Orang yang mengatakan seperti itu, Berarti, Ada keraguan dalam hatinya. Dan ini lebih berbahaya. Mereka tidak berterus terang, Tidak gentleman. Orang jahmiah lebih pemberani, Dalam kebatilannya. Ya. Tapi mengatakan, La makhluk tidak makhluk dan juga tidak tidak makhluk dan ini jelas membingungkan maka kata Imam Ahmad rahimahullah hauna qaumuna ya hauna adar min aljahmiyah 'ala an-nas mereka itu lebih berbahaya dari kaum Jahmiyah sekte Jahmiyah pada manusia orang-orang awam akan terkecoh enggak tahu apa maksud mereka wailakum Ya, celaka kalian. Tak elam takulu, leh sebagai makhluk. Jika kalian tidak mengatakan bukanlah makhluk, takulu makhluk maka katakan makhluk. Hanya ada dua pilihan, makhluk atau gaib makhluk. Adapun kalau mengatakan la makhluk, la gaib makhluk, bukanlah makhluk, ya. Dan juga bukan bukan makhluk. Ini kata beliau tidak benar. Itu akan membingungkan. Ya. Akan menipu orang-orang awam. Oleh karena itu Imamah mengatakan kepada mereka, ya, hanya ada dua pilihan. Kalian mengatakan bukan makhluk atau kalian berseru-seru mengatakan itu makhluk. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ya menegaskan menyatakan ha'ulak kaum musuh mereka itu kaum yang jelek orang-orang yang jelek ya. ini menjelaskan kepada kita bagaimana sikap ya tegas dan bijaknya Imam Ahmad kerana permasalahan akidah tidak ada toleransi dalam masalah akidah ini keyakinan makanya beliau adalah imam yang sangat berjasa di dalam memperjuangkan Sunnah, kita mengenal fitnah khulq quran di zaman beliau. Bahawa para ulama, kaum Muslimin dipaksa oleh makmun ma ma ma ma yang telah terkontaminasi dengan pemikiran muatazilah jahmiyah, terkena subuhat sehingga menyatakan Quran makhluk itu dipaksa para ulama. Ada yang mereka dibunuh, dirantai di penjara. Nah, Imam Ahmad termasuk, ya, di penjara, ya, dan beliau tetap tegar, kokoh, istiqamah di atas akidah yang benar, yaitu Al-Quran Kalamullah bukan makhluk. Nah ada sekelompok yang berusaha untuk ya mengelabui, tidak berterus terang, tidak gentleman, pengucuk, tidak mengatakan. Bukan makhluk Dan tidak pula mengatakan makhluk Tapi tidak makhluk dan tidak tidak makhluk Ya ini yang tidak benar Baik Dan ini menuntut Atau me, di sini ada pelajaran yang sangat berharga dalam hidup kita Bagaimana untuk memegang keyakinan Meyakini suatu akidah membutuhkan keistiqaman Akidah itu suatu yang telah terpatri dalam hati kita yang kita yakini Yang tidak boleh ada dalamnya keraguan Nah, Kalau masih ada keraguan Berarti dipertanyakan akidah kita Dan akidah membutuhkan Keyakinan Nah Taib waqan al-Abbas Kemudian Abbas bin Abdul Azim <kuh> ya Berkata Bertanya kembali aku, ya Abdillah, Bagaimana pendapatmu Bagaimana akidahmu Ya tentang Al-Quran ini. Maka Imam Ahmad dengan terang dan nyata dengan tegas mengatakan الذي أعتقده واذهب إليه yang saya yakini واذهب إليه dan yang saya katakan ولا أشكو fihi dan saya tidak akan ragu ya, dan tidak ragu dalam hal itu. Ini adalah akidah. Makanya Imam Ahmad rahimahullah betul-betul memiliki jasa yang sangat besar pada Islam bahkan para ulama mengatakan Allah menyelamatkan Islam di zaman Abu Bakar dari fitnah ridda kemurtadan dengan ya Abu Bakar dengan perang yang orang murtadin orang murtad dan Allah selamatkan ya Islam dan secara khusus Ahli Sunnah, Sunnah Nabi di zaman khilafah dinasti Maimun Abbasiyah Dengan Imam Ahmad, rahimahullah, tak kala muncul fitnah khabt al-Quran Yang ya, dicetuskan oleh orang-orang Ahli Bidak di kalangan Jahmiah dan Mu'tazilah Maka sampai sekarang beliau mendapatkan julukan Ia, ya, iaitu Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Ya, tanpa ada keraguan tentang hal itu. Dan ini yang sebagaimana terjelaskan pada awal kajian kita tentang akidah atau kitab ibana ini bahawa Imam Abu'l-Hasan Al-Ashari rahimahullah ya kembali kepada pangkuan sunnah dan madhabus salaf sesuai dengan akidah yang diyakini oleh Imam Ahmad bin Hanbal iaitu akidah yang diyakini oleh generasi salaf sebelumnya. Kalau tidak syukuk dengannya. Saya tidak ragu, ya, dalam hal itu. Saya meyakini dan berpendapat bahawa Al Quran, An Al Quran, tidak makhluq. Quran itu bukanlah makhluk Kemudian beliau berkata, Subhanallah. Dan siapa yang ragu tentang hal ini? Adakah seorang Muslim yang membaca kalimah Allah, membaca Al Quran, ragu tentang hal ini? kemudian takallama Abu Abdullah musta'diman li syak kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ya menjelaskan ya sembari ya mengatakan atau mengingkari atau tentang menjelaskan tentang bahayanya asy-syak yaitu keraguan di dalam hal itu ini perkara yang besar ya وقال سبحان الله أفي هذا الشك مهى سوشي الله سبحان الله أفي هذا الشك أبكى عدد لم هلئني كراغوان يأت أن تنكلام الله القرآن قال الله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر وقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان ففرق بين الإنسان وبين القرآن وقال علم خلق وجعل يعيدها علما خلق اي فرق بينهما قال ابو عبد الله القران من علم الله انا تراه يقول علم القران سبحان الله ini merupakan ya sebagai bukti kecerdasan dan kejelian Imam Ahmad bin Hammad dalam berhujjah bagaimana beliau berhujjah dengan Al-Quran untuk membantah penyataan ulama Bidak dan secara khusus dalam masalah Al-Quran ini. Ya. Kata beliau, Allah SWT telah ta berfirman, Alalahul khalku wal amru ketahui lah bahawa Allah lah yang memiliki ciptaan dan perintah. Jadi dibedakan oleh Allah ada ciptaan dan perintah. Duitujuh Allah mengatakan, Ar-Rahman, ya. Al-Rahman itu Allah yang memiliki sifat Al-Rahman al Al-Quran telah mengajarkan Al-Quran khalaqal insan dan menciptakan manusia ya, kata Imam Ahmad Allah ya, membedakan antara insan dengan al Al-Quran manusia dan antara Al-Quran Al-Quran kena kalam Allah maka Allah mengatakan 'allama' ya. mengajarkan insan makhluk maka katakan 'khalaqa' menciptakan tentunya berbeda antara mengajarkan dengan menciptakan kalau seandainya Al-Qur'an makhluk sebagaimana katakan orang Jahmiyah tentu Allah akan katakan 'khalaqa Al-Qur'an tapi Allah membedakan antara kedua hal tersebut ya Al-Quran, allama Al-Quran. Insan, al insan. Ya. Menciptakan manusia. Maka Allah membedakan antara manusia dan Al-Quran. Waqala allama wa khalaqa. Maka Allah mengatakan allama, itu mengajarkan khalaqa. Itu menciptakan. Taja'ala yu'idu haqubadi ma'amah terus mengulang-ulang. Ya. Hal tersebut. Allah khalaq, ya, mengajarkan dan menciptakan. Ai farraqa bainahuma, itu Allah membedakan antara keduanya. Lihat bagaimana Imam Ahmad ya, kali beliau menjelaskan akan kejerdasan dan pemahaman beliau di dalam ya berhujjah dan berargumentasi. Nah, Qala Abu Abdullah, Imam Ahmad mengatakan Al-Qur'an min ilmi Al-Qur'an itu merupakan dari ilmu Allah. Benar Kerana Allah Mengatakan dalam Al-Quran Zalahu bi'ilmih Dan malaikat itu ishadur Allah menurunkan Al-Quran itu dengan ilmunya Dan malaikat menyaksikan hal itu Artinya barang siapa yang mengetahui ilmu Allah Ya baca Al-Quran Barang siapa yang mengatahi Al-Quran Memahami Al-Quran Ya maka dia akan Mendapatkan Ya ilmu Yang Allah ajarkan Ilmu yang Allah turunkan yang terdapat di dalam kitabnya ya, dalam Al-Qur'an sebagai kalamullah. Ada tarahu yaqul 'allama Al-Qur'an tidakkah engkau memperhatikan Allah mengatakan 'allama Al-Qur'an Al iaitu Allah mengajarkan Al-Qur'an. Naam. Maka Al-Qur'an min 'ilmi Allah. Al-Qur'an itu ya di antara ilmu Allah. Ya, bukan ilmu Allah hanya Al-Qur'an saja di antara min 'ilmi Allah di antara ya, dari ilmu Allah. قوم دين بالانجيل كان والقران فيه اسماء الله عز وجل اي شيء يقولون الا يقولون ان اسماء الله غير مخلوقه لم يزل الله قادرا عليما عزيزا حكيما سميعا بصيرا لسنا نشك ان اسماء الله ان اسماء عز وجل غير مخلوقه فلسنا نشك أن علم الله غير مخلوق فالقرآن من علم الله وفيه أسماء الله فلا نشك أنه غير مخلوق عز وجل ولم يزل الله به متكلما كتاب اليوم إذا لم القرآن تردفع نمنا مع الله ولله الأسماء الحسنة Naam, kalau Allah tidak menurunkan Al-Quran, maka kita tidak akan kenal dengan nama-nama Allah. Begitu juga kalau Rasul tidak menyampaikan. Ya. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan, Al-Sami'un Basir, Alimun Hakim, Azizun Hakim, Ya Alimul Qaywas Syahada, Al-Malikul Kundusus Salamul Mu'minul Mu'ayminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Al-Khalikul Bari'ul Musawwir, Al-Asma al-Husna al-Rahman al-Rahim Allah Rabb. Ya Ina gari dalik Ya Dainama nama Allah Dan itu semua ada dalam Al-Quran Kalau ayu sya'in ya'qulun Apa mereka katakan? Ya Yaitu orang-orang yang mengatakan Al-Quran sebagai makhluk Apa yang mereka katakan? Ala wa'qulun Tidakkah mereka? Bukankah mereka mengatakan Inna asma Allah gari makhluk? Tersungguhnya nama nama Allah Ya, khairu makhluk bukanlah makhluk Tanyaqida alis sunnah Ya, nama Allah dan sifatnya bukanlah makhluk Lam yazalillahu qadiran aliman Allah senantiasa Ya qadir maha kuasa Halim berilmu Aziz maha Ya perkasa Hakimun maha bijaksana Samiaan mendengar Basiran maha melihat Lasna nasyukku kita tidak ragu sama sekali anna asma Allah dan nama-nama Allah itu ghairu makhluqah. Ya, bukanlah makhluk. Lasna nasuk. Kita tidak ragu bahawa ilmu Allah bukanlah makhluk. Quran merupakan dari sebagian ilmu Allah. Ilmi Allah wa fihi asma'u asma Allah dan di dalamnya terdapat nama-nama Allah. Ya. Falana syakku annahu makhluk maka kita tidak ragu ya annahu ghairu makhluk hal itu bukanlah makhluk wa huwa kalamullah azza wajalla dan itulah kalamullah azza wajalla wa lam bi mutakalliman dan Allah ya sentiasa ya berbicara dengan hal itu yaitu Allah berseru berbicara artinya bila Allah menghendaki dia berbicara dan sifat kalam itu sifat dzatiyah dari sisi asalnya karena selalu menyertai diri Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kendati secara ya apa? satu persatu bila Allah menghendaki sesuatu maka itu tergantung pada kehendak Allah. Masyaallah azza wa Jalla. Dan ini sangat jelas sekali dari sisi pendalilan Imam Ahmad bin Hammad rahimahullah ini bahawa dalam Al-Qur'an asma Allah. Kalau Al-Qur'an makhluk menurut orang Jahmiyah berarti nama-nama tersebut juga makhluk karena ada dalam makhluk. Lihat bagaimana ya konsekuensi batil yang sesat dari pernyataan orang Jahmiyah. Makanya para ulama Ahli Sunnah ya dalam hal ini sangat tegas. Tidak ada toleransi dalam hal ini. Sampai-sampai mereka mengatakan sepakat barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk dia telah kafir. Kerana konsekuensi yang muncul dari pernyataan itu sangat berbahaya. Nah, Suma kata, وَأَيُّ كُفْرٍ أَكْفَرٌ مِنْ هَذَا Adakah kekufuran yang lebih kafir, yang lebih dahsyat dari hal ini? Kata Imam Ahmad. وَأَيُّ كُفْرٍ أَشَرٌ مِنْ هَذَا Adakah kekufuran yang lebih jale' dari ini? إذا زَعَمُوا أنّ الْقُرْآن مَخْلُوب mereka mengira Ya, mengatakan Al-Quran makhluk Waqad za'amu anna asma Allah makhluk Berarti mereka menyatakan Bahawa nama-nama Allah itu juga makhluk Adakah kekufuran Yang lebih ya, oh, Yang lebih dahsyat Atau yang lebih besar Dari hal ini Wa anna ilmu Allah makhluk Ilmu Allah makhluk Walakin nasi yatahawanuna bihada Wa yakulun akan tapi manusia karena kebodohan mereka menggampang-gampangkan hal ini dan mengatakan, ya, lay makhluk, la lay sebagai tidak makhluk dan juga tidak tidak makhluk. Atau mereka mengatakan, ya makhluk ini karena kejahilan mereka, yang tidak memahami konsekuensi batil yang akan muncul disebutkan pernyataan mereka itu. Ya. Karena syubhat sebagaimana yang menimpa ya khalifah Ma'mun dan berapa khalifah setelahnya. Karena syubhat ahlul kalam. Syubhat ahlul batil. Karena yang banyak ya orang-orang ahlul beda yang Mu'tazilah dan Jahmiyah tersebut yang menjadi ya menteri yang dekat ya. Dengan makmun, sengaja membisikkan. Nah, ini yang berbahaya. Pembisik-pembisik ini boleh jadi mungkin dia baik, tapi pembisik-pembisiknya ini yang jelek, menteri-menterinya, ya, penasehatnya, dah ini saya dikhawatirkan. Berjaya seorang pemimpin pada dasar orang yang baik, ya, orang yang sopan, orang yang punya akhlak, tapi kena pembisik-pembisik ini yang bejat, jelek membisikkan, maka dia terkontaminasi, terpengaruh nah, ini yang sangat berbahaya, pembisik-pembisik yang, membisikkan hal yang jelek itu oleh kena itu Imam Ahmad tidak spontanitas menghukumi, ma'amun ya, kafir, kenapa? Karena kena syubuhat, terkena syubuhat nah, terkena syubuhat baik Innam yaqoolun al-Quran makhluk, yatahwanun, yadzunnun an nuhayin. Ya, mereka hanya mengatakan, ya, al-Quran makhluk, yatahwanun. Kau menganggap itu hal yang enteng, hal yang ringan, hal yang sepele, yadzunnun an nuhayin. Dan mengira itu sesuatu yang ringan, hal yang ya gampang, hal yang ya tidak ada nilainya. Wala yadruna mafihi wa huwal kufur Mereka tidak mengetahui Apa yang terkandung dalam ucapan itu Wa kufur Nah ini permasalahan yang perlu kita cermati Ada sebagian ya wa wa'iyyahum Dia berbicara tentang masalah agama, masalah akidah ya. Dia ingkari hal-hal yang Jelas dan nyata dalam Al-Quran itu hanya dia menganggap hal yang sepele dan tidak memahami konsekuensi batil terhadap perkataannya ya seperti sebagian mengingkari sifat qudduh misalnya Allah Maha tinggi yang ya. mengatakan Allah tidak bertempat ada yang mengatakan kana ya Allah ada di mana-mana ya. dia ingkari dari dalam Al-Qur'an yang sangat banyak dan dalam sunnah dan juga untuk fitrah dan akal yang sehat tentang hal itu dia tidak ya memahami konsekuensi bakti dari pernyataan itu ya. kalau Allah tidak ya memiliki sebuah ketinggian di atas arahsnya ya zatnya berarti Allah ada di mana-mana. Tapi kalau Allah ada di mana-mana, waliyazubillah, di tempat-tempat yang kotor, yang kumuh dan yang batu, Allah ada di sana. Waliyazubillah. Nah. Kemudian, pada dasarnya juga. Kenapa kita meyakini Rasul Mi'raj naik? Kalau Allah ada di mana-mana, tidak -mana, perlu naik menjemput kewajiban salat. Lihat bagaimana konsekuensi Bahti dan pernyataan akhidah yang Bahti itu. Makanya jalan yang selamat, kita harus belajar akhidah yang benar dan juga sisi pendalilan yang benar Al-Quran dan Sunnah. Sebagian juga menggunakan Al-Quran dan hadis. Tapi pemahamannya sesuai dengan leluh masing-masing. Dia rekayasa, dia ta'il, dia selawankan maknanya. Dan inilah yang banyak Menimpa orang-orang yang pelajari Islam tapi tidak memiliki metodologi yang benar apalagi mungkin para akademisi yang mengatakan kebebasan dalam berpikir kebebasan dalam ya, ya kebebasan dalam perkara ilmiah menurut mereka dengan mudah dia mentakwil memahami sesuai dengan selera dan hawa nafsunya وَأَنَ أَكْرَحْ أَنْ أَبُوْحَ بِهَذَا لِكُلِّ أَحَدٍ Kata beliau, saya pada hakikatnya ya, Membenci untuk ya, menyampaikan Berterus terang, menjelaskan hal kepada setiap orang Ya وَأَنَ أَكْرَحُ Sementara mereka bertanya pada saya وَأَنَ أَكْرَحُ الْكَلَمْ بِهَذَا Saya tidak ya, suka berbicara tentang masalah ini Karena ini termasuk perkara-perkara yang sudah kalang Ya Udah main akal-akalan. Ya. Sementara seorang yang mukmin yang sejati yang adalah yang menerima apa yang datang dari Allah. Tidak mereka iyasa menakwil menyelewengkan memahami perkataan Allah sesuai dengan selera dan juga ya, pemahamannya. Dan ini menjelaskan keagungan dan kemuliaan Imam Ahmad. Ya, segala ber Imam Ahmad Orang yang sangat berhati-hati dalam berbicara. Tapi kita yang banyak bodohnya kita, kebodohan kita, yang jahil, lebih berani. Inilah menunjukkan kejahilan kita sendiri. Banyak orang yang dia tidak hanya bekal dalam ilmu, hanya warisan mungkin generasi atau mungkin warisan para leluhurnya. Dia mungkin juga tidak benar baca al qurannya Gak bisa bahasa Arab, Gak bisa baca hadis yang benar memahami, tapi sungguh sangat berani berbicara. Lihat Imam Ahmad dia memahami ya. Bagaimana akidah beliau? Tetapi beliau ya sangat membenci pernyataan perkataan di dalam agama ini yang tidak ada dalilnya hanya main akal-akalan. Anda tuh beliau mampu berlogika, lihat bagaimana logika beliau sisi pendalilan dalam kitab al-radd al-jahmiyah al-radd al-jahmiyah bententang terhadap jahmiyah beliau bagaimana beliau sangat menyebutkan dalil-dalil membantah pernyataan mereka dengan dalil bukan dengan logik semata tapi sisi pendalilannya menunjukkan kepada kita ketajaman pandangan beliau ya sangat jeli dalam melihat dan istinbat begitu juga imam-imam yang lain imam syafi'i Imam Malik dan Malik dari Abu Hanifah mereka orang yang mengagungkan kalamullah Qal tablaghani annahum yad'una anni umsik kemudian sampai berita kepadaku gua mereka mengatakan mendakwakan bahawa itu saya umsik saya menahan artinya ya dia, dia tidak berbicara tentang hal itu sama sekali tentang pernyataan Al-Qur'an makhluk atau غير makhluk padahal beliau telah menjelaskan Al-Quran kalamullah ghairu makhluq. Tapi beliau tidak mengobral perkataan dalam hal ini. Ya. Dan beliau tidak senang berbicara tentang hal ini atau tidak menyukai berbicara dalam hal ini ya, karena ini pernyataan termasuk hal-hal yang muhdats. Dahulu para sahabat begitu membaca kalamullah hatta yasma' kalamullah, enggak ada konfirm. Kami setiap membaca Al-Quran, dia akan paham. Ini kalam Allah. Bagaimanapun, posisi dan keadaannya. Yang dibaca, berarti saya membaca, Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang dibaca kalam Allah. Kendati suara, suara saya. Ya. Kemudian, yang tertulis di mus'had, tulisan adalah makhluk. Tapi yang ditulis, kalam Allah. Kita mendengar seorang Qari membaca Dengan merdu Ya Suara itu suara Qari Yang membaca Tapi yang didengar kalamullah Begitu seterusnya Nah lahu, Maka Aku bertanya kepada Imam Ahmad Abu Abdullah itu Abbas bin Abdul Azim al-Ambari Murid beliau Maka mengatakan Al-Quran makhluk Wala yakulu inna asma Allah makhluk Wala ilmu Lem yezal halah? Aku lu, wa kafir? Qala ha kda, wa عندنا. Makabdas bertanya lagi kepada Abu Abdillah. Abdullah. Barangsiapa mengatakan Al Quran makhluk, ya Al Quran makhluk. Walayakulu, innasma Allah makhlukah, walla ilmu. Dan tidak mengatakan nama Allah dan ilmunya makhluk. Walam yasid ala dan dia tidak menambah, ya, lebih dari perkataan ini. Artinya dia mengatakan Al Quran makhluk, tapi nama Allah dan ilmunya tidak makhluk. Apa hukum orang yang mengatakan hal itu? Aku ya? Huwa kafir? Apakah dia itu kafir dengan pernyataan itu? وَقَالَ هَكَذَهُ وَإِنْدَنَا 6. Beginilah hukumnya indana menurut kami yaitu akidah al-sunnah wal-jamaah makanya al-sunnah wal-jamaah sepakat ya kalau kita setelah munculnya bid'ah jahmiah tersebut mereka menghukumi bahawa perkataan seseorang yang mengatakan Al-Quran makhluk itu kufru daripada kesepakatan al-sunnah nah, Tentunya maksud Imam Ahmad Hua Endan, menurut kami, yaitu ahli sunnah wujud para ulama. Dan Imam Abdul Hasan Ashadaka menukil ya perkataan para ulama salap angkatan Imam Ahmad dan setelah mereka ya tentang ya pengingkaran mereka terhadap orang-orang yang mengatakan al-Quran sebagai makhluk. Thumokala babdillah Kemudian Imam Ahmad mengatakan nahnu la la pemangkalana inna ma khuluq fa huwa indanaka kafir. Katab kita kami tidak butuh ya, untuk meragukan tentang al-Qur'an ini ya. yang di terdapat Nama-nama Allah dan juga Wahuwa min ilmillah Dan dia juga antara Dari ilmu ilmu Allah Dari ilmu Allah Taman kala lana Barang siapa yang mengatakan pada kami Innahum makhluk Quran itu makhluk Wahuwa indana kafir Mereka atau dia itu ada di Menurut kami Alis sunnah Adalah kafir ini pernyataan Imam Ahmad yang menjelaskan Akhidah al-Sunnah. Karena sebagian yang kita jelaskan tadi, konsekuensi ya kebatilan yang terkandung dalam pernyataan seorang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Dalam Al-Quran terdapat nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Berarti kalau Al-Quran makhluk, semua ini akan menjadi makhluk. Kalau Al-Quran makhluk, berarti sama dong dengan perkataan manusia yang lain. Apa bedanya? Berarti Tentunya manusia atau kamu siapa memperlakukan perkataan al-Quran seperti perkataan manusia Bisa diterima, bisa ditolak Bisa direkayasa Dan tidak mutlak kebenarannya Makhluk Berarti hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran juga diragukan Kebenarannya Kenapa? Ya makhluk tidak ada yang mutlak kebenaran makhluk ini karena kebenaran absolut di Allah Subhanahu wa Dan ini pernyataan yang sangat berbahaya. Konsekuensi batil. Tapi kembali kepada apa yang diucapkan tadi, banyak orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak mengetahui konsekuensi batil dari perkataannya itu. Ya, karena kejahilan tadi. Katanya mahum layak yadrun, tidak tahu konsekuensi batil dari pernyataan itu. Tayy, fajal tu reddul alehi, buala lil Abbas, wahyu yasma Subhanallah, apa yakfikah duna haza? Buala Abu Abdullah, bala. Kemudian aku terus ya mengulang-ulang ya alehi, pernyataan itu buala lil Abbas, yaitu Abu Bakar, mengulang-ulang. Kemudian Abbas Abbas bin Abdul Azim al-Ambari Ya Berkata kepada aku Yaitu ini Abu Bakar Kerana mereka tadi berdua datang dengan Imam Ahmad Abu Bakar dan juga Abbas bin Abdul Azim al-Ambari Kedua murid Mereka berdua lah murid dari Imam Ahmad Fakala lila Abbas Abbas mengatakan kepada aku Huwa Dan dia mendengar Subhanallah ya, Mahasucil, Tidakkah cukup Tidakkah cukup ya bagimu Duna hadah Ya, lebih ringan dari ini Waqala ba'abdillah Bala ya cukup Artinya Apa yang disampaikan beliau Sudah cukup menjadi jawaban Ya Tidak perlu dirawakan lagi Begitulah akidah Itulah Ya Pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah Kemudian Wa'adhakar al Hasan bin Abdul Awal Ya قال سميه وثقي ان يقول من قال القران مخلوق فهو مرتد يستتاب فان تاب الا قتل يعني وقيع يا سميه تو وقيع ان الحسن بن عبد الاول ان اتكن يسمع وقيع يا علماء التابين وقيع ابن جراح يقول من قال بان سبب ان القران maka dia telah murtad yustata dia diminta bertaubat kalau tidak, Pak Intaba. Kalau dia bertaubat, dia ya diterima taubatnya. Kalau tidak, Qutil. Subhanallah. Sampai begitu. ya, tegasnya Ternyataan para ulama. Wadhakar Muhammad bin Sabah al-Bazzar. Muhammad bin Sabah al-Bazzar, ya, mengatakan. Yaitu Abu Bakar menyebutkan Muhammad bin Sabah al-Bazzar. Kala hadithan Ali bin Hasan bin Shatiq. Ali bin Hazan bin Shaqib Meryadkan pada kami Qala Samiatu bin Al-Mubarak Tadi Waqih Ini semua Seangkatan Satu angkatan Abdullah bin Muhammad, Kemudian Abdullah Mubarak Dan juga Waqih Waqih Abdullah bin Mubarak mengatakan qala uh, Ali bin Hasan bin Syaqiq mengatakan qala sami'tu Ibn Mubarak yaqul inna nastati' an nahki kalam al-yahud wa al-nasara wa la nastati' an nahki kalam al-jahmiyah afwan ma apabila Imam Ahmad uh, tentunya Abdul Mubarak bibdahu dari Imam Ahmad bin Hanbal na'am Bahwa kata Imam ibnu Mubarak Abu Abdullah ibnu Mubarak merupakan ulama Salaf. Kata, "Inna nistati an nakhki kalam al-Yahud wal Nasara, walla nistati an nakhki kalam al-Jahmiyah." Ya. Kita bisa ya menyampaikan perkataan Yahud, ya, menyebutkan perkataan Yahud dan Nasara. Mereka jelas kufurnya. Ya, walla nistati an nakhki kalam al-Jahmiyah dan kita tidak. Siap atau tidak Bisa untuk Ya menyampaikan Perkataan Jahmiah Kita mengatakan bagaimana Yahud ya Mengatakan Uzair Ibnullah Nasar mengatakan Masih Ibnullah Ya jelas kufurnya Trinitas dan yang lainnya Kena tidak mikir bila dibandingkan Ini Imam Ibn Mubarak Dengan perkataan kaum Jahmiah Yang mengingkari sifat Allah mengingkari ia mengatakan Al-Quran makhluk yang juga mengatakan al-irja ya termasuk juga bahwa manusia itu ya amalan itu itu masuk dari iman termasuk juga yang mengatakan manusia terpaksa ini semua bidah bidah kaum Jahmiyah ya artinya kita ya tidak tega untuk menyampaikan perkataan mereka begitu dahsyatnya kebatilan, ya dan pernyataan-pernyataan kufur itu ya ini menunjukkan kepada kita bagi mana Imam Mubarak Ya Betul-betul menyikapi mereka Dengan tegas Kalau Muhammad Ya'kulu nakhafu an nakfur Wala na'alam Ya Muhammad bin Sabah al-Bazzar mengatakan Nakhaf ya'kul Iaitu kami khawatir An nakfur Iaitu telah menyampaikan Perkataan Jahmiah itu ya, Kita khawatir juga terjun ke kekufuran. Mana alam dan kita tidak mengetahui. Kendati para ulama mengatakan orang yang hikayah menyampaikan menukil perkataan kufur tidaklah dihukumi kufur. Ya, kecuali kalau dia yakini hal itu. Dia mengatakan ya, perkataan orang mazhab trinitas dia tidak kufur, tapi kalau dia meyakini hal itu dia kufur. Begitu ya kaum Yahud Nah, kalau dia menukil perkataan hanya menyampaikan perkataan Jahmiyah. Jalak kufur, tapi kalau dia meyakini hal itu, maka dia kufur. Jadi di sini para ulama menjelaskan kepada kita sebuah kaidah bahawa ternyata kekufuran itu juga bertingkat-tingkat kebatilannya, bertingkatannya. Kemudian seorang yang hendak lembas fadah dan berhati-hati, jangan sampai dia Mengatakan suatu perkataan Yang menyeret dia pada Kekuatuh riddah Pada zaman sekarang ini Banyak orang yang bermuda-muda dalam Atau ya, Menggampangkan banyak hal Bahkan dia telah berolak-olak dengan agama Menghina Allah Menghina Rasul Bahkan dia ya, berolak-olak Perkara yang gaib berolak-olak Ya, menghina Rasul Perkataan yang subhanallah Sangat keji dan batil Dia menganggap biasa-biasa saja Biasa-biasa ya, saja Yang lebih aneh lagi orang yang berpendidikan Yang ditokohkan ya, Menyatakan pernyataan-pernyataan yang batil Yang sesat Dia enggak itu biasa Bahkan jadikan bagai lelucun Subhanallah Ini pertanda telah menipisnya iman Mungkin-mungkin keimanan telah Dia ya, terangkat dari hatinya Waliyazubillah sering mendengar macam hal pernyataan-pernyataan yang mungkin para pemirsa mengetahui ya. berolak-olak dengan alam kubur, azab kubur ya. berolak-olak dengan misalnya jenggot berolak-olak dengan mungkin muslimah yang berhijab yang berjadar berolak-olak dengan memakai pakai misalnya di atas mata kaki Berorak-orak dengan misalnya dalam sab Kalau sab ronggong berarti juga syaitan Salat di sana Berarti ya bagus dong syaitan ikut salat juga Bermacam-macam Pernyataan yang terkadang Subhanallah Kalau itu muncul dari orang awam Mungkin bisa ditoleran. Ya, ditolerir. Tapi kalau orang -orang yang orang-orang yang ditokohkan Orang-orang yang dianggap alim ya, Di sebagian masyarakat muncul pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan kebenaran dan agama yang agama ini sangat disayangkan. Maka mesti kita waspada dan hati-hati. Karena banyak orang-orang yang ingin merusak agama di zaman sekarang ini di kalangan munafikin. Maka waspada, pelajari akidah yang benar, diendahlah kita selamat dengan izin Allah karena akidah pondasi. Akidah landasan pegangan hidup modal utama. Kalau kita tidak mempelajari akhidat yang benar, terombang ambing. Ya, terombang ambing. Kehilangan kompas yang akan mengarahkan perjalanan hidup kita. Terombang ambing. Ya. Baik, para pemirsa, ya wa Mungkin untuk penyampaian materinya kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, kurang dan zul khair. atas materi yang telah disampaikan dari pembahasan kita Al Ba'na Unsulul Diana dari sub pembahasan Al-Qur'an Kalamullah Ghair Makhluq yaitu Al-Qur'an adalah Kalamullah dan bukan makhluk. Mudah-mudahan eh, bermanfaat bagi kita semua dari apa yang telah disampaikan dan selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi soal jawab. <tuh> Bagi anda para pemirsa pemberitungari manapun anda berada yang ingin bertanya langsung terhadap pembahasan kita anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 021 8236543 ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya di 0819896543 <tuh> pertanyaan pertama Ustadz. saya akan angkat terlebih dahulu pertanyaan yang masuk di layanan pesan singkat dari Irfan yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz, ada orang yang mengatakan Bahawa isi Al-Quran memang kelamullah Tapi mushaf-mushaf Al-Quran adalah makhluk Apakah betul seperti itu Ustaz? Mohon penjelasannya Baik <tuh> Terima kasih kepada <tuh> Masyirvan di Bogor ya waalaikumsalam ya atas pertanyaan antum ya, uh, saya menjawab salamnya terlebih dahulu Waalaikumsalam pertanyaannya ya tidak adakan isi Al-Qur'an Isi Al-Qur'an adalah kalamullah tapi mushafnya kan bermushaf ya itu kan di sana ada ya yang sampulnya Kemudian ya, kertasnya enam. Ini apakah bukankah itu makhluk? Mungkin seperti itu yang ingin disampaikan. Pertama perlu ya kita memahami bahwa di dalam menyampaikan sesuatu kita jangan menggunakan kalimat-kalimat yang global, yang multi penafsiran dan makna. Ini permasalahan akidah Baik juga pernyataan isi Al-Quran. Apa yang maksud isi Al-Quran di sini? Apa yang maksud isi Al-Quran? Ya, hanya kandungannya dan maknanya? Ya. Atau dimaksud Al-Quran yang dicetak? Ya. Kemudian ada lembarannya. Di sana tertulis ayat-ayat Allah ada tinta. Ya ada kertas Kata apa yang dimaksud isi Al-Qur'an ini? Ya Al-Qur'an tempat hukum-hukum Allah nama-nama Allah sifat-sifat Allah tauhid kisah-kisah Umar sebelumnya Maka yang benar dalam hal ini dan musab apa maksud dengan musab? Kalau yang ditanyakan Yang masuk dengan mushad Ya Mushad tersebut Yang dimaksud dengan Al-Quran itu sendiri Ya Mushad Quran Yang dalamnya Kalamullah Maka kita katakan Kalau yang anda maksud Sampulnya Ya Kemudian Di sana ya Ada kertas Kertas Tulisan kalau itu yang dimaksud mencog itu semua Dan kalau itu yang dimaksud ya Tulisan tersebut, kertas tersebut Dan sampulnya Maka jelas itu terbuat dari apa? Makhluk Tapi kalau maksud yang ditulis Dalam musyad tersebut Yang disampul tersebut Dibungkus ya, Yang ditulis Itu jelas kalamullah Kalau itu yang dimaksud isinya ya, Itu jelas kalamullah Nah. Tapi seorang kita makan mushaf bersumpah dengan mushaf. Apakah itu bersumpah dengan ya sampungnya saja? Atau maksud mushaf kalamullah, kalau maksud mushaf kalamullah berarti bukan makhluk Jadi perlu di diminta ya penjelasan Terlebih dahulu. Tapi intinya Al-Quran kalamullah, bagaimanapun kondisinya. Kalau yang dimaksud Musa itu Al-Quran Itu yang kita baca, yang kita dengar Yang kita hafal ya Itu jelas sekali Allah Tapi yang dimaksud Musa di sini Ada kertasnya Ada tintanya Ya Ada juga sampulnya Sampul tersebut terkadang juga Dibungkus dengan ada kulit Dibungkus dengan lebih kokoh Kan begitu Atau kertas yang lain itu jelas makhluk. Ya. Begitu juga kalau kita mendapatkan di sekarang program yang nama Android dan yang lainnya. Al-Quran. Dalam HP kita. HP adalah. Makhluk. Ciptaan manusia. Tapi apa yang tertulis. Yang ada dalam program tersebut. Ar-Rahman. al Al-Quran. Khalaqaliz. Kalamullah. al tanpa ada keraguan sedikit pun. Jadi begitu. Jadi ini ditanya dulu apa maksudnya ini. Kalau seperti yang tadi yang tadi yang disampaikan kalau maksud yang al-Qur'an, dia kalamullah. Al-Maqluq. Tapi ini maksud mushaf yaitu yang ada ya sampulnya, kertasnya, tulisannya, tintanya, maka kita katakan Bahawa kertas tersebut, tinta tersebut Ya, Kemudian sampulnya Kemudian bungkus Ya, sampulnya itu Itu semua makhluk Tapi yang ditulis, yang dibungkus Ya, musad tersebut Adalah Kalamullah Azza wa Jalla Nah, demikian Allah wa'ala Nah baik, syukur dan jazal khair atas Jawaban alasan demikian untuk Bapak Irfan yang berada di Bogor Dan selanjutnya kami berikan kesempatan di line and telephone. silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung 521-823-6543 Ini sudah ada yang masuk, silakan. Halo Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya, dengan siapa di mana, Kak? Ya? Iya, dengan siapa di mana, mohon maaf Abu Sumaya di Cikarang Abu Sumaya di Cikarang, silakan Abu Sumayyah eh, Iya, saya beberapa hari yang lalu bertemu sama seseorang Dan seseorang itu langsung bilang ke saya Ini Afwan kalau misalkan di luar dari topik, Ustaz Ya, silakan langsung ke pertanyaan eh, Iya, jadi beberapa hari lalu bertemu sama seseorang Itu langsung bilang ke saya bahwa di tubuh anak itu ada yang ikutin, Ustaz Nah, jadi... Ada dari hmm. uh, Orang itu bilang katanya dari apa Dari keluargana Yang terdahulu punya ilmu Tapi anak sendiri merasa gak ada apa-apa gitu Terus di satu lagi uh, Memang waktu Zaman jahiliyah dulu Saya masih jahil dulu Sempat ada orang yang memberikan Beberapa amalan ke saya uh, Tapi itu udah gak, gak saya pergunakan lagi Dan hmm. Alhamdulillah waktu itu Waktu saya sudah hijrah itu saya sudah bertawabat Ustaz nah. Pertanyaan saya Apakah dengan saya diberitahukan kepada orang tersebut Ada sekecil hat Ada sedikit saja Di hati saya itu percaya Atas omongan tersebut Apakah itu termasuk syirik Ustaz? Ya dan, Ya dan juga, mungkin, ya, dan juga mungkin orang tadi e, seolah-olah mengetahui hal yang gaib ya mengatakan seperti itu. Ya, silakan mungkin bisa dijawab e, dari pertanyaan Abu Sumayyah di sekarang. Baik. Iya. Terima kasih kepada Abu Sumayyah. Ya, kendati ini jawaban yang atau pertanyaan dua dari tema ya. Tapi ada seorang yang mengabari bahawa pada tubuhmu ada sesuatu. Nah ini orang ini apa yang gaib atau apa ya? Orang atau ya dukun atau istilah sekarang orang pintar. Ya pada hakikatnya orang bodoh kan begitu. Meramal sesuatu. Jadi saya juga tidak tahu ya. Karena saya tidak tahu apa yang ada di tubuh. Kan begitu Pak Abu Sumai Maka ya... Tapi dia merasakan tidak ada sama sekali. Biasa-biasa ya, saja -biasa membaca Al-Quran yang secara alami dia hidup dan menjadani hidup ini. Ya. Tapi pernah dia menyampaikan dahulu di waktu ya masih belum mengenal sunnah. Mestilah zaman ya di waktu masih jahil, belum mengenal sunnah. Kemudian telah hijrah. Ya. Apakah bila meyakini hanya seperti itu? Ini ya terjatuh ke dalam sebuah kesalahan. Ya tidak diragukan bahawa mengetahui yang qaib hanya Allah subhanahu wa ta'ala apa yang ada dalam tubuh manusia Allah mengetahui ya Allah yang mengetahui pandangan mata yang khian ada dalam dada seseorang. adapun ya pernyataan-pernyataan yang seperti itu itu tidak bisa diterima tidak bisa diterima kenapa buktinya ya maka kalau hanya mungkin dia ya, terbesit dalam hati iya atau tidak insya Allah tidak ada masalah tapi dia yakini dengan omongan yang seperti itu berarti selalu dia matahari sebulan mengatahi yang gaib tidak benar seperti itu keliru salah ya yang mudah tidak sampai pada batas kesyirikan ya tapi yang jelas itu kekeliruan ya kekeliruan tapi kalau hal yang seperti itu, keyakinan dia, bahawa orang ini juga muntah yang gaib, ya jelas. Hanya muntah yang gaib, Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi ini mungkin bisa menamakan syirik, karena orang ini telah bersekutu. Ya, kendati mungkin dalam hal yang kecil atau sebagian hal, mengatakan hal yang gaib. Yang ada pada tubuh manusia, Allah mengatakan, ya, iya alamu kha'inat al-ayinu matuhfiz sedur. Ya. Tak alamu maafin naps, tak alamu maafin naps, siwalah alamu maafin naps, begitu kata ya uh, insya Allah subhanahuwataala dia tidak tahu, ya apa yang dilakukan kaumnya setelah dia dia angkat naik Allah yang tahu, engkau mengetahui apa yang ada di hatiku, tapi tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Tidak orang mengetahui, dan ada seorang yang bisa mengetahui apa yang ada di tubuh kita, ya. Tapi kalau mungkin secara apa ya kalau mungkin permasalahan dunia medis dia bisa melihat apa ada ya organ tubuh dalam ya hal ini kan bisa dipantau apalagi dengan kecanggihan teknologi tentang dunia medis sekarang ini tapi hal yang berkaitan yang terbesar dalam hati seseorang dalam tubuh ya nah ini jelas tidak bisa diterima kecuali kalau ada indikasi ya bahwa orang ini dikendalikan ya, karena mungkin kesurupan misalnya ya bisa ada tanda tandanya karena dia keluar dari Kebiasaan dia yang Seharian Berarti ada sesuatu mengendalikan dia Dan kita mengetahui tidak memungkiri Bisa orang kesurupan nah. Tapi kalau hanya dengan mengatakan Seperti itu tidak bisa diterima Maka kalau itu mungkin terbesar Dalam hati kita menerima Maka istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah demikian Allah wa'ala Nah baik sekurang Dazil khair atas Demikian untuk Abu Sumayyah Yang berada di Cikarang dan selanjutnya masih yang kedua, kami berikan kesempatan kembali di layanan dan telepon. Silahkan di 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oh ya, belum terkoneksi mungkin. Slide. Ya, ada pertanyaan dari hamba Allah yang tidak disebutkan nama dan uh, tidak disebutkan nomor dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustadz bagaimana hukumnya jika ada seseorang yang mengatakan uh, Mengapa kita masih saja membahas hal-hal seperti itu Yang uh, mungkin dia rasa tidak terlalu uh, berpengaruh kepada kaum muslimin Sedangkan kaum muslimin saat ini membutuhkan sesuatu yang sangat besar Di mana banyak yang tertolimi di negara-negara uh, bagian Islam uh, Nah uh, bagaimanakah tanggapan Ustaz mengenai perkataan orang yang seperti ini Ustaz? Ya. Ya, terima kasih kepada pertanyaan ya yang diutarakan. Jadi ini permasalahan yang menurut sebagian masalah yang sudah klasik ya, masalah yang klasik. Aku masih dikaji juga zaman modern sekarang ini. Ya, sementara permasalahan umat ini permasalahan umat ini sangat kompleks sekali. Besar Bertindah di sana sini. Pertanyaan simpel saja. Apa yang menyebabkan. Apa yang menyebabkan musuh-musuh Islam. Yang mereka selalu berbuat makar dan propaganda. Untuk menghancurkan Islam. Kenapa mereka berani. Berbeda dengan zaman dahulu. Kemuslim yang ditakuti. Disegani. Para sahabat. Ya. Kenapa para sahabat generasi salafus salih Meraih kejayaan bagaimana Islam itu segani Tatkala kalah Para ulamaknya, para umaraknya Masyarakatnya orang-orang yang berpegang Teguh dengan Islam Yang sesungguhnya dan Al-Quran Yang merupakan sumber kejayaan itu Ini yang kita kaji Al-Quran kalah al itu sumber kejayaan kalau kita tidak memahaminya hakikat dari kedua agungan Al-Quran ya, Kalau masih ada orang yang berusaha melecehkan, menghina Al-Quran Dan tidak ada keagungan pemahaman yang benar-benar Al-Quran Al Al-Quran kalamullah Dan keutamaan kalamullah itu Ya dibandingkan dengan perkataan manusia Seperti keutamaan Allah di atas seluruh makhluknya Begitu Al-Quran yang agung, kalamullah ya dibaca Al-Quran Dipelajari Rahasi dan sumber kekuatan dan kejayaan umat ini Musibah yang menimpa mereka Ada jawabannya dalam Al-Quran Maka kita sepenarkan akidah umat Ini bukan permasalahan yang sepele, Akidah ya. Ini permasalahan akidah Bukan sepele. Termasuk keimanan kepada Allah Mengimani sifat-sifat Allah Kita pertanyakan Apa banyak kaum muslimin yang belum memahami sifat Allah Di zaman sekarang ini Berarti teknologi, sains, kecanggihan Masya Allah Jadi kalau ini orang tidak memahami Sumber permasalahan Ingin mengobati suatu penyakit Tapi tidak tahu di mana Penyakitnya, sumber penyakitnya Kemudian apa resep yang akan diberikan Dicari lah sana sini, ekonomi lah yang mungkin bermasalah, akhlak yang bermasalah, ya, pendidikan dan macam-macam. Nah, itu semua masalah, tapi inti permasalahan, takkala Al-Quran ditinggalkan, takkala Al-Quran diabaikan, takkala Al-Quran diselewengkan maknanya. Ini termasuk dalam yang tidak mengagungkan Al-Quran Tapi kalau dia memahami Al-Quran kalamullah Sifat Allah satu dari sifat Allah kalam Maka dia akan mengagungkan, Membaca Al-Quran Ya Akan bergetar hatinya Takkan mendengar kalamullah Oleh nah. kerana itu Banyak membaca Al-Quran Tapi tidak memahami Isi kandungan Al-Quran Ya banyak membaca Al-Quran Tapi kadang membaca Al-Quran Ya Tidak benar bacaannya Ya kalau kita membahas masalah Al-Quran Ini akidat Ini kita membahas perkara yang agung Ya Karena terjadi penyimpangan Yang begitu dahsyat Dalam hal ini Jadi Tepat banyak kaum muslimin zaman sekarang kata, kata orang berpendidikan Akademisi Tidak memahami akidat Ahli sunnah yang sesungguhnya Jadi ya, ini ternyataan yang yang tidak memahami hakikat permasalahan yang mungkin dia ma'zul ditolerik karena dia tidak memahami hakikat permasalahan sesungguhnya dia berbicara suatu seolah-olah dia bisa memberikan solusi bagi umat ini ya, tertindas terus kita kok muslimin di sana dibunuh dirampah begini, tapi apa penyebabnya mohon maaf terus terang saja, apa penyebabnya hal itu semua ya tak kalah mereka meninggalkan sumber kejayaan mereka yang sesungguhnya Muncullah perpecahan di kelangan mereka. Ada lebih mengutamakan tradisi dan budayanya, warisan nenek moyangnya turun temurun. Tak kala dia cakap ini Al-Quran yang benar, ini Sunnah Nabi. Jadi aliran yang besar, radikal macam-macam. Nah, kalau dia belum memahami hakikat Islam yang sesungguhnya, kongsi dan ingat menyelesaikan permasalahan kaum Muslim begitu kompleks dari segala permasalahan. Dia tidak al Quran... ...tidak memahal Quran dan sunnah Nabi... ...bagaimana akan memberikan solusi? Fakta du syekh la yu'ti... ...kata orang Arab... ...yang tidak memiliki sesuatu... ...bagaimana akan memberi? Ya... ...tidak sekarang berbicara tentang umat ini... ...kita begini benar-benar seterusnya, betul... hindari perpecahan... ...begini jaduk kesatuan... ...tapi sumber kesatuan tidak diagungkan... Tatkala ada satu permasalahan yang diangkat apa... ...ini pendapat lembaga kami... yayasan kami... ...ini organisasi kami ini jama'ah kami ini dan khususnya tapi kembalikan pada Al-Qur'an dan Sunnah Fa antanaza'tum fi syai' farudillah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna bil yaumil akhir. Laa mas'alah. Kenapa masing-masing semangat mengangkat bendera masing-masing? Ini kelompok ini, ini jama'ah ini, ini organisasi ini, ini lembaga ini. Kenapa tidak ini Al-Qur'an ini ya, qala Allah qala ar selesai. Bukan karena mikir itu realita. Jadi pembahasan tentang masalah Al-Quran bukan hanya ini, satu sisi dari pembahasan masalah Al-Quran. Ya, maka harus disampaikan. Oleh karena itu, kita mengajak seluruh Muslimin mari agungkan Al-Quran dalam hati kita. Dalam jiwa kita. Baca, pahami, amalkan, ikuti, jadikan sebagai obor penang dalam kehidupan. Yang mengatasi bermacam perbetika umat. Inna hadal Quran yahadilillatihi akwam. Kalau seorang mengatakan Quran ya, Tidak paham Memaham aku sebagai kalam Allah Boleh jadi mengatakan ya, Kalau kalam Allah Berarti bukan sumber hidayah Begitu konsekuensinya Maka saya lagi Ini perkataan yang jelas tidak benar ya. Kata yang tidak benar ya. Yang tidak memahami haknya permasalahan yang sesungguhnya Oleh karena itu kaum muslimin Dituntut untuk betul-betul memahami akidah yang benar. Ya, agar permasalahan yang kita hadapi bentuk kompleks zaman sekarang ini betul-betul mendapatkan solusi yang benar, jawaban yang tepat berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian ya semoga Allah memberikan hidayah pada kita semua membimbing seluruh muslimin ya, di mana saja berada. Dan yang mengangkat dari mereka berbagai masalah epistimika sehingga memberikan solusi dan jalan keluar bagi mereka untuk mengatasi berbagai ya, fitnah yang menimpa mereka dan coba dan ujian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menanamkan dalam hati kita kecintaan pada kalamu alamih yaitu Al-Qur'an kepada kalamu Rasulih yaitu Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kita orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah Dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai Imam yang menggembelkan kita menuntun kita kepada jalan kebaikan Di dunia dan akhirat Allahumma amin Demikian ala warahmatullahi Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin